Mungikort asunaren astearen kari gajaiu publikoen erabilera bultzatzeko asmoa du Euskal Kostako aglomerazioak. Irailatik abendura, Baiona eta bere inguruko egiek autobus elektrikoa esperimentatuko dute. Irizak autobus ekoizlegi puzkoakak sortu zuen ibile autobus elektrikoa hartzenalko duzue zoekere iru hilabetez bayona eta miahitze artean eta zuen iritzia eman. Bela honaldi berriko garaio bideori jaranik plantan emana dute Donostian, Bartzelonan eta Londresen. Idizar taldea mundu mailan ari da, energia garbietan aukeratuen aktira eta berean edapen estrategikoa sigitzen dute Ipar Euskalegian. Inazio del Kanto idizar autokartseko zendaria. Experimentazioa egindegun errealde bakoitzean, azkenean kotxeak saldu egin ditugu hau da, Londresen, Donostin eta Marseian. Lehen dabizik kotxea proban ustean dugu, zergatik e, normala denez, jendea, ba bapiskat, zalantzak dauzka e, energia honekiko. Hordun gero elburua da, hauei konbensitzea, e, kotxea perfectamente esplota behar dela, eta, eta hori da helburua, azkenean e, e, gero salmentako egitzeko. Osoki elektrikoa den autobus hori e berre kilometroko autonomia aluke, edapen kutxakorik gabe, amalau eta amasai ordu artean ibilidaiteke kargatua izan gabe, esperimentazioa baiko jabaldin bada, laure hon mila euro balioko ditu autobus berri bakoitzak.